Вона нічого не зрозуміла з усієї цієї судової справи. Розуміла тільки, що їх хочуть покарати. Але вона сиділа в тюрмі, і там уже є розказано, що значить, коли присяжні візьмуть папери і підуть у свою хату. Вона має ж присуду. Вона його дожидала вже п'ять місяців в тюрмі, п'ять довгих, страшних місяців. Тяжко відбувати кару навіть за зроблену провину. Ще тяжче відбувати її невинному, а надто тяжко. А страшно, як загин душі, відбувати її від людей за те, що схотів допомогти людям. Левантина відбувала її за це. Вона все життя відбувала кару. малою, як була попихачем-байстрючкою, ображуваною і кривдженою, дослою-сиротою. Тиняючись по наймах, зазнаючи тяжкої роботи, бійки, лайки і того, що гірше за все це, коханкою віддавши все тому, хто занапастив її, і нарешті тепер схотівши оборонити людей від ворожого заходу. Це був кінець і вінець її земних пригод, найвища болюча нота в тужливій пісні її замученого життя. Найвища і остання. Гостро вдарив дзвоник. Сповнила світлиця людьми. Вийшли присяжні. Вони обвинували Романа, але Вантину вони були добрі. Всі, опріч одного, були певні, що вона винна. Не може не бути винна. Але пожаліли її. Помилували. Але що їй з того? Вона вернулась до тюрми, щоб скинути рештанську одежу, і скоро дійшла до свого місця, що на йому промучилась, убиваючи своє тіло і душу п'ять місяців. Упала і не могла встати. Занедужила тяжко і вже не звелась на новий ніколи. Зінько, приїхавши по неї з села, не побачив навіть її могилки. Умерла серед похмурих, огидних стін з гратами. Ні один сонячний промінь не осяяв їй обличчя в час смертний. Ні одна рідна, щира рука не стиснула їй руки. Над нею схилили стільки попсовані неволею і гріхом обличчя. Це були обличчя таких безщасних, як і вона, хоч і не таких прекрасних і чистих душею. Тихо і тяжко і сумно безмірно затихала і затихла пісня покривдженого людського життя. Без сонця затихла. І те, що творило ту пісню, сховалася в землі під невеличкою могилкою на острожному кладовищі. Без сонця вмерла дівчина. І тільки її могилку цілує сонце. Вона світить і ясно, і добрим, і злим світить і на її могилку, і Романові в далекому Сибіру, і тим, що відбувають кару за його мордування, і тим, кого судять, і тим, хто судить, сяє однаково і над хатами, і над городянськими будинками, скрізь, де люди зробили собі широкого і ясного світу ясний світ неволі й темряви. Звірячі боротьби за шматок хліба, За право жити, Там, де щедра рука Могучої природи Розлила багатство життя І способів до життя. І де люди Силкуються всіма Можливими заходами Завдати один одному Якомога більше муки, Неволі І кривді. Думки про це не покидають І Зінька. Сумно тепер, у Севашеві сім'ї. Дениса вже там давно нема, не могли простити йому, що не оборонив Романа сам оддав на мордування. Живе Денис окремо, багатіє, старий батько згорбився, білий, як молоко, зробився, за малий час зовсім постарився. Осумнів і зінько, і вкупі з батьком та з матір'ю часто згадує. І Левантину бідолашну, І безчасного Романа, Що блукає в холодному Сибіру,